لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وتشريفا وثناء المتصف بصفات الكمال عزة وقوة وكبر به نسول وبه نجول وبه نؤمل دفع الكروب شدة وبلاء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 فقد فاز المتقون وبتقوى الله تدفأ الفتن والبلايا والمحن والرزايا وبها تبوأ الجنان عاقبة razaaya wa biha tubawa aljinan katika katika kwa muda maalum kisha tunakwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka malipo mema kwa wale watakaofanya mambo mema. Na kinyume chake kwa wale ambao Hawatofanya hayo mema. Kisha akatupa uhuru katika ulimwengu huu na akatupa kezo, ya njia nzuri tutakayoifuata na akatukataza njia mbaya na akatuonyesha akatemshia kitabu akatutumia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naona zuwani akatubainishia mfano watu sisi katika huu mwenu ni mfano wa mtu mkulima mtu mwenye kulima shamba mtu huyu mkulima alina shamba Anajua misimo nyakati gani za kulima nyakati gani za kupanda, nyakati gani za kupalilia mpaka na nyakati za kuvuna Katika hao wakulima kunao ambao wamejua vizuri wakati huo na wakatumia wakati wao vizuri ulipofika msimu si kwa kuandaa mashamba yao wakaandaa mashamba yao na ilipofika wakati wa kubalilia wakapalilia na walipofika mwisho wakati wa kuvuna wakavuna kwa daraja tofauti tofauti katika hao wakulima kunao waliovuna kwa wingi mazao mazuri na kwa wingi kati yao kunao ambao walibuna kwa sababu ya kwao kupalilia na kupanda au kuzemea baadhi ya mambo katika sheria na kanuni za, za, za ukulima ikawa ni sababu ya kupunguziwa na kupata chache katika mazao yao na kunao wengine ambao hawakupata lolote kwa kuwa wao kabisa wala hao hawanyanyua hata kidole katika kuzingatia nyakati na misimu waliokuwa nayo hawakulima lolote hawakufanya chochote hawakuandaa lolote basi linapofika wakati wa kuvuna wakakuta mashamba yao ni machaka na mapori na kuweka wanyama ambao na wadudu hatari misi katika misitu yao katika mashamba yao Mpezi mtukufu muislamu jumba hili la ulimwengu ni pahala petu pasisi kufanya matendo ili twende tukapate malipo mema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Hiyo ndio lengo tu ambalo tuko katika ulimwengu huu tujitahidini katika kadri tunavyoweza katika kuipata hiyo pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Na kama nilivyotoa mfano huo wetu kwa sisi ni na wakulima jumba hili la ulimwengu ni jumba la kutenda na kesho akhera ndipo kutuma. ومن عز من سبحانه وتعالى اسمع جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يوم اذن امنون ومن جاء بالسيئه فقبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون اسمع من عز من سبحانه وتعالى اتكايكو جناجا واحد جاء بالحسنه فله خير منها تتملبوا برا كل ليله Utafapokuja na wema moja tu Mwenyezi Mungu atakupa bora kuliko hilo jemala lako lililofanya wahum min fazaa'i yawma Na aaminun katika amani katika siku hiyo ya tishio watu wengine watakuwa katika hofu wale waliopuuza taimu yao waliopuuza nyakati zao katika dari hii katika jumba hili la kulima jumba hili la kujianaa waliopuuza ukacheza na wakati wao watakuwa wakati huo wako katika hofu wahum min fazaa'i yawma idhin waliojiandaa wakafanya matendo mema watakuwa katika amani watakuwa kwao metulia nyoyo zao halikuwa watu wote wanatetemeka na kubabaika kulingana na hali ya siku hiyo wa hummi min faza'in idhin aminun na wao watakuwa katika amani katika siku hiyo ya kwanza umanjaa bisayyaa ah. ama yule atakayokuja na ovu, na matendo mabaya fakubtu wujuhum fil nar watafunikizo nyuso zao katika moto hatujizaua illa ma kuntum ta'malun jam ta'libu illa mal yakun mukyafanya Je kuna malipo zaidi ya kila mtu alichokifanya ikiwa ulipanda maharage utavuna maharage umepanda mbegu ya salihati utapata utapata matunda mama umepanda mbegu ya mbaya mbegu ya mwiba utavuna mwiba Hal tuuliza illa ma kuntum ta'malun demtalipo isipokuwa yale mko kwamba mlikuwa mkiepanya Mpezi mtukufu wa Islam Njiu yetu Kujua hakika hii kwamba sisi katika ulimwangu huu hatukuja kuishi milele tumekuja ni kupita njia na makarufu sehemu tunakwenda kudumu ni kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na atakaifaul wa pepo basi huyo ndio alofaulu kikweli kweli na atakaekosa hiyo pepo basi huyo ndio aliopata kansara ya kikweli kweli kwa hivyo tujitahidi tupate ufanisi wa kikweli kweli kama ilivosema munyezimu wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayr wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina hadha ma tuadun likulli awamin hafif man khashi arrahman wa jaa biqalbin munib adkhuluha bi salam dhalika yawmul khulud lahum ma fiha mazid wa na pepo itakurubishwa kwa wale wa chama Mungu mbali na wao gaire pai hapa matuadun hili ndilo mlokuwa mtiahidiwa pepo hii ndio mlioahidiwa likulli awwab kwa kila mwenye kurejea sana kwa Mwenyezi Mungu mwenye kulia sana kwa Mwenyezi Mungu mwenye, mwenye kukijikimbiza kila wakati kwa Mwenyezi Mungu kutubia sana kwa Mwenyezi Mungu bin hafiz mwenye kuinivali na kuifuata sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Man khashiya ar-Rahman wa lam yakum udafa munyizin wa ja'a bi qalbin munif na wa na kuja wakiwa na moyo wa unyenyekevu wakiambiwa utkhuruha injieni katika, mp... katika pepo hiyo bi kwa amani ingieni kwa amani thalika yawmul khulud hiyo ndio siku ya Ya wao kupewa maisha ya milele la huma yashauna fiha watapata kila wanachokitaka ndani ya pepo humo wala daina wa mazid bali watapata na ziada Mpenzi mtuku wa ili upate hali hii ni lazima ujitahidi ni lazima ufanye bidii ya juu kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم in ala inna sil'atallahil ghalia ala inna sil'atallahil janna hakika bidhaa ya Mwenyezi Mungu ni ghali na bidhaa inayotuuzia ni pepo fanyani kwa bidii na imekuja katika miongoni mwa njia ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم atubainishia ni njia rahisi za kuingia peponi akatutajia katika katika hadithi iliyopokelewa na al-Imam Ahmad katika musnad yake na al-Imam Ibn Hibban katika sahih wa al-Hakim katika mustadrak na wengineo wamepokea hadithi kutoka kwa ta'ala sallallahu wa sallam li min anfusikum lakum janna wa وادوا اذا تمنتم واحفظوا فروجكم وهدوا ابصاركم وكفوا ايديكم حديث صحيح اسمعكم النبي صلى الله عليه وسلم ني شكلاني احاديا مambo سته كون بم تكون على ضمانه Ambalo ndio lengo ambalo tuko katika ibada hapa tuko msikitini hatuko katika chama hatuko hapo kwa sababu ya ukundi tuko hapa kila mmoja aililia ya nafsi yake ataka hiyo pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili uipate hiyo pepo miongoni mwa njia za kuipata pepo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja katika hadithi ya Ubadah bin Samit allahu ta'ala anhu asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Izmanuuni sita agmanu lakumul janna izmanuuni sita min anfusikum nihafadhiyani mambo sita katika nafsi zenu yashikieni mambo sita katika nafsi zenu na mimi niwaahidi niwa janna kwamba mtaipata tu bila shaka ikiwa mtashikilia na mtahifadhi haya mambo sita jambo la kwanza usduqu alhadith usduqu idha hadathum kwani wakweli mtakaposema Mtakaposema semeni ukweli na Mwenyezi Mungu ndio alha. na ukweli ni katika sifatu za na ukweli inaleta uwiyano baina ya watu watu wanapojua fulani ni mkweli basi huani mapenzi baina yao wanampenda mtu yule na mwenye Subhanahu wa Ta'ala umpenda. na malaika wanampenda na kinyume chake ni uongo ambao inaleta matija ya kinyume hayo inaleta vurugu baina ya watu Inaleta kutokuaminiana baina ya watu, inaleta shida baina ya watu. Kwa hivyo pale watu wamekuwa wakweli kweli, inakuwa niheri tupu na watu hawa wanakuwa ni wenye kuandikwa katika watu wema kama ilikokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema Iyyakum alaikum bisidq juu yenu kusema kweli fa inna sidqa yahdi ila albirr hakika ukweli unamwelekeza mtu katika mambo mema, katika wema wa ina albirra yahdi ila aljanna wema unampeleka mtu katika pepo kwa hivyo jambo la kwanza ambalo mtu watakiwa ushikane nalo ni katika njia rahisi isiyokalifu chochote isiyokupa uzito wote ni wewe kusema ukweli kuwa mkweli katika matendo yako kuwa mkweli katika imani yako kuwa mkweli katika muamala wako na watu hapo wewe utakuwa ni moja katika watu katika umepa, moja katika sifa unazostahili nayo kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaahidi wale wenye kusema ukweli Sifa ya pili ataja Mtume sallallahu alaihi wasallam wa aufu itha wa'adtu natimizani ahadi mtakapoahidi Kimizani ahadi mtakapo ahidi utakapo muahidi mtu jambo basi kuwa na ukweli katika ahadi yako usiwe ni mtu mwongo usiwe ni mtu mwenye kuvunja ahadi na pia hili ni katika sifa za waumini wa kweli ambao wanatekeleza ahadi na ahadi ya kwanza ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye kutekeleza ahadi ya kwanza ambayo ni ahadi ya Mwenyezi katika ibada katika taati. Wile vile baina yake na watu utakapofanya hivi utakuwa wewe umestahili au umetekeleza jambo lingine katika mambo ambayo ni rahisi ya kukuingiza katika pepo Jambo la tatu waaddu itha atumintum namtimieze pale mtakapoaminiwa atakapoaminwa utakapokuwa wewe ni mwaminifu ni moja katika sifa hizo na amana inahifadhidini hifadhi ile ya watu inahifadhi akili za watu inahifadhi mali zao inahifadhi kila jambo ambalo watu wanahitaji katika mambo yao Na inapokosa uaminifu unapokosekana basi balaa yote inapatikana katika watu Mtume صلى الله عليه وسلم yetubainishia wazi kuwa mtu atakayehifadhi amana akawa ni mwaminifu amana basi huyu pia vile vile atakuwa ni katika miongoni mwa watu walioahidiwa hiyo pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Na kama tulipotaja kuwa ahadi na amana ya kwanza ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard Hakika amana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amewatweka wanadamu, aliwatweka viumo vingine wakakataa lakini wanadamu walipotweka wakaibeba amana ya dini amana ya sala amana ya taaat na milango ya taaat ni nyingi baada ya ramadhani ilikuwa karibu basi sasa hivi yatakiwa mtu azidi kubaki katika milango ya taaat na milango ya khairati amaazo ni milango nyingi mno akasema jambo la nne Wahfadhu furujakum na hifadhini tufuzen hifadhini tufuzen maana ya kutukana na haramu yote mtu asiingie katika zina mtu asiwe ni mwenye kuingia katika mambo ya haramu kama alivosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wal ladina hum li furujihim hafidzun na wala Faulaika humu, humu wadudu wala tikopita mipaka wakaenda nyuma kinyume na hiyo basi hao ndio waliopita mipaka wapenzi tukufu ukoo islamu njia hizi ambazo hazifanikifi chochote si nzito kwetu sisi kusema ukweli tunapozungumza si ngumu mazingira ni atafanya yawe magumu kulingana na namna ulivyojizoeza mwenyewe ikiwa wewe hukuzoelea kusema kweli na kuamiliana kwa ukweli moja kwa moja itakuwa jambo hili ni zito kokoere na nigumu pamoja na kuwa halimkalifu chochote mja haitumii nguvu yoyote haitumii thamani yoyote mja unapotimiza jambo hili la ukweli ni jambo zuri ni katika sifa ya waumini um, vile vile kutimiza ahadi na kutimiza amana na kuhifadhi tupu hizi ni baadhi ya zile sifa ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia ukikapo hifadhi hayo sita utakuwa ni mwenye kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala barakallahu filu wa Akulu kawli Inna huwa rahim <coughs> الحمد لله الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله katika hayo mambo sita ambayo ameyataja صلى الله عليه وسلم akasema jambo la tano wa hifadhini macho yenu kutokana na kuangalia mambo ya haramu na Mtume صلى الله عليه وسلم ame taja haya ametaja hadithi na miaka na Leo katika ulimwengu wa leo katika vitu ambavyo ni ngumu mtu kuihifadhi ni macho yake kuangalia haramu katika sehemu zote anapokuwa mtu yuko mabarabarani akiwa nyumbani kwake hata katika siri yake anapokuwa yuko katika siri basi hakosi mtu ama mtu anakuwa ana uzito wa haramu ila man Allah illa wale ambao Mwenyezi Mungu wa Ta'ala mpenzi tukufu mwislam. mtume sallallahu alaihi wasallam amelitaja hili kwa kuwa ni jambo zito si jambo la, la rahisi yatakiwa wewe uwe ni mwenye kujitahidi kuangalia mambo ya haramu katika kuangalia mambo ya haramu inachafua nafsi yako inakupa vizuizi katika moyo wako wa kuifikia haki na kuifuata haki lakini pale unapokuwa Unajizuia macho yako kuangalia mambo ya haramu Inaku, inakupa nguvu katika imani inakurudishia nuru ya imani inakuwezesha kuiona haki na inakupendezeshea na kukupa ladha ya taati ambayo mwenye Mungu wa Ta'ala amekufanuzishia Kwa hivyo katika sababu za mtu kupata khairi ni mtu kuhifadhi macho yake kutokamana na kuangalia mambo machafu na mambo ya haramu vile vile Akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Wakufu aidiyakum na hifadhini mikono yenu, chungeni mikono yenu katika kuwadhuru wenzenu." Manake msifanye udhia katika kumpiga Mwislamu wenzako au kum kumletia udhia mwislamu wenzako, si kwa maneno wala kwa moyo wako wala kwa vitendo vyako. Jihafali na kuwadhi waislamu. Pale unapoudhia waislamu unakuwa umetoka katika hizi nukta ambazo ameistaaja Mtume صلى الله عليه وسلم na kuwa waudi wa Islamu ni kutokuwa na amana kwa wao amana ni kuwatakia khairu wa Islamu amana ni muelekeze katika khairu wa Islamu amana ni pale unapoona muislamu amekwenda kinyume umchike mkono wake umregeshe umwelekeze katika njia sawa wala haiwi haiwi pale unapomuona anaangamia anakwenda katika makosa na madhambi wewe ukafurahia ukasherehekea hii si katika, katika hali ya muumini wala si katika sifa ya wacha Mungu mpenzi wa narudia katika hadithi hii Mtume صلى الله عليه amesema nichungieni mambo sita nawaahidi pepo shikieni mambo sita na mimi nawaahidi mtaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mtume Muhammad ni mkweli anayesadikishwa anaposema kwamba hii njia ya kuingia peponi na katika hadithi hii ambayo imepokelewa na a'imma jahabitha katika maimamu wakubwa, wameweka katika kitabu vyao ni kuwa ewe muislamu ambao unajizingatia nafsi yako timiza mambo haya uipate pepo kwa njia rahisi na kama nilivyotaja ni mambo ambayo hayatukalifu ila kwa mazoea yetu tuliozoea jambo la kwanza akatutejia semeni ukweli katika maneno yenu unapokuwa mkweli katika maneno yako umetimiza moja katika sifa za kuingia peponi timiza ahadi ni jambo la pili ukiahidi timiza ahadi jambo la tatu timiza uaminifu unapouaminishwa ukapatiwa amana chunga amana ile na uweke amana yako kikamilifu na amana ya kwanza ni amana ya Mwenyezi jambo la nne wahfadhu furujakum hifadhini jufuzaa ndiyo jambo la tano hifadhini macho yenu katika kuangalia haramu na jambo la mwisho jefusheni na kuaudhi waamini wa islamu. haya mambo mtume sallallahu alaihi wasallam amesema munishikie mambo sita haya na mimi niwahifadhia pepo Ni niahidini nipeni ahadi ya, ya kwamba mtachunga mambo hayo sita na mimi niwapa ahadi kwamba pepo ya Mwenyezi Mungu mtaipata kwa hivyo mpenzi wa muslim Tumetaja mwanzo kwa kunao watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaita peponi awamirie "Udkhuluha bisalam injiani kwa amani halama tu'adun" hii ndio mliko mkiahidiwa hii ndio mliko mkiahidiwa lahum fiha ma yashaaun watapata kila walichokuwa wakitaka katika pepo hiyo wala deni na na watapata na hii ni kwa yule ambaye amejiandaa na akaji akatumia wakati wake kwa namna inavyopaswa alkayyisu mandana nafsuhu mwenye akili ni yule ambaye amepima nafsi yake akaangalia maisha yake na umri wake na akaangalia anataka nini mwisho wake maisha ya kweli ni maisha ya akhira maisha ya hakika ni maisha ya akhira Utakapofaulu kesho akhera umefaulu kweli lakini iwapo utapata hasara kesho akhera umehasirika kweli Basi kwa hilo mwenye mazingatia hiyo ni yule atajipima katika dunia yake, akaangalia nafsi yake katika ulimwengu wake akajiandaa kwa kupata mazuri huko ahera Kama hiyo katika mambo yetu ulimwengu kujiandaeni kupata ufanisi kesho akhira kwa kumtii Mwenyezi na ibada yake kwa kusafisha imani zetu na matendo yetu na kujilazimisha na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha bali ni kuefuka kila aliyotukataza ili tuweze kupata ufaulu Ala sallu wa sallimu ala nabiyyikum kama amara bidhalika al-maula al khabir wa wasa hidh qala muqdinan wa amiran inna allaha malaikatahu yusalluna ala al ya ayyuha allatheena amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad ala ali kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidun Majid warzu Allahumma li as-sahabati minhum al wa 'anna ma'ahum ya rabbal Allahumma هذه الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم واغفر لنا ولوالدينا رحمهم الرحيمين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الواحدين اللهم عبادك على كل شيء قدير اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفجور والنسيان واجعلنا من الراشدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القرب وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاه